Melyik vagy te? Melyik vagyok én? Mit ajánlunk föl az Úrnak? Jézus mindent odaadott. Komolyra fordítva a szót viszont.、E, tényleg, virágvasárnap van. és körülbelül 19881 ével ezelőtt és komolyan mondom virágvasárnapkor Jézus bevonult a Jeruzsálembe és senki nem értette, hogy mit a, nem értettek az emberek, hogy mit akaró itt csinálni. Fölháborodtak rá itt, mit akar ez itt ünnepelte itt magát. A tanítványok abban reménykedtek, hogy végre megkoronázza király lesz. és ökölsznek az első sorban mögötté, és együtt uralkodhatnak vele. Végre valaki megdönti a romai hatalmat, és végre jön egy új világ itt a földen, és sok nyomorúság nem lesz, és az üldöztetés. Jézusnak viszont volt egy terve. Tudta pontosan, hogy mit csinál, percből percből, óráló óráról óráról óráról, és Ő azért ment oda, hogy magát feláldozza, értünk. Minden ember ért. És、euh, egy picit szeretnék még hozzáolvasni ahhoz, amit Domonkos olvasott. A Lukács 19-ben voltunk, hogyha jól emlékszem. Igaz, Domó?、Igen. Valahol ott jártunk. Az az új szövetségben van, ugye, Domó? Majd elárulom, később, hogy mér mér kérdése most. Mert igyemented, ó? Negyvenesik. Oké.、Okay. Köszönöm szépen. Tizenkilenc. Nagyon. Ha teddig olvasta a domonkos. Mondom nektek, hogy ha ezek elhalgatnak, a kövek fognak kiálltani. S olvasok néhány verset hozzá. és mikor közeledett, látvána a várost, sírta azon, sírt azon, Jézus sírt. S azt mondta: Vajha, megismerted volna té is, csak e te mostani napodon is, amik neked a te békeszégedre valók. De most erre értek a teszmei ide elől, mert jönnnek rád napok. Mikor a te ellenségeid te körülölted, palánkot építenek és körülvesznek téged és minden felől megszorítanak téged és földre ti pornak téged és a te fiaidat tebened és nem hagynak nem hagynak tebenet követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásodnak idejét. Jézus sírt Jeruzsálem felet, hogy nem is fér, nem is mérték föl, ha megváltozott, akkor legalábbis, és nagyon megindító a számomra, hogy néhány, néhány helyen olvassuk az ígérben Jézus sírt, hogy a teljesen a szívén hordosta az embereknek. a népének elsősorban akkor Izrael népének a a nyomorúságát és szomorúkodott rajta, hogy mi vár rájuk szomoru volt miattuk és a mai témáng, akik átutazók vagy vendégek vagytok, nektek különösen mondom, hogy a Mátyé Evangeliumával megyünk végig és a tizedik fejezethez érkeztünk el. és itt is hasonlóan látjuk, hogy Jézus nagyon megindult valamiben. Hivatalosan a tizedik fejezettől kezdek talán, de mégis a kilenc-harmidsötől szeretnék kezdeni, hogy van Bibliád akkor, akkor lapozzáloda velem, mert egy kicsit kontextusba vagy környezetbe szeretnénk helyezni. Ezt a dolgot. Eddig a Mátyás Evangeliumában láttuk, hogy a Jézusnak, Jézus életének a kezdetét, majd szolgálatának a kezdetét, majd láttuk a, a szolgálatában, hogy megmutatta az embereknek azt, hogy neki hatáma van a természet felet, hatáma van, javíts ki, hogy nem jó önm, hatáma van a betegség felet, az emberek minden félelme felet, például a halál felet is. feltámasztott halottat, halottat az életre, és hogy hatáma van a Sátán fölött is, a sötétség hatáma fölött. Mikor kijúste a Gadareni megszállottakból az ördögöt, és persze sokat tanított, és ezek a csodák azért voltak, hogy alátámaszthák, hogy az ördög tanítása igaz, és hogy az emberek lássák. lászák a az igazságot ővel kapcsolatban is magukkal kapcsolatban és így érkezünk el ehhez a részhez és még, még egyszer mondom a 35-es vers-t olvasom tehát másik kilenc 35 és körüljárta vala Jézus a városokat mind és a favakat tanítva azok zinagógáiban és hirdette az Isten országának evangéliumát és gyógyított mindenféle betegségeket és mindenféle erőtlenségeket a nép között. Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszorva, mint a pásztor nélkül való juhok. Erre gondoltam az előbb, ez kapcsolódik a virágvasárnapi különböző. megindulásához, hogy itt is könnyűrületességre indult. Nem vagyok benne biztos, hogy a a sokaságot, amikor látta, hogy hogy konkrétan az együttlévés sokaságra gondol, vagy pedig a sokaságot, akiket tanított, nem egyértelmű a számról, a má té, nem kronológiai sorrendben írja az evangéliumat, de azt gondolom, hogy teljesen mind egy. Meglátta a sokaságot és könnyűrületessége re indult rajtuk. Amikor mi, mert két dolog miatt indult könyörületességre. Egyrészt elgyötörve, el voltak gyötörve, és szét voltak szóródva. És összembe jutott, ahogy készültem, hogy amikor mi látunk egy sokaságot, egy fáradt sokaságot mondjuk egy nagyvárosban, vagy egy tömött orvosi rendelőben, ídegesen a nagyvárosban esettek. Többve töm, men, mennek szóla vilamosra vagy a búsra. Mire gondolunk? Mire gondolunk természetünk szerint vagy csak úgy alapból? Mire szoktátok gondolni ha ilyen van? Mire a jénban? Budapestiék segítséte. Mire gondoltak a városzájban, amikor már elég volt, már pénzek vannak, már menni haza, de tele a város, tele a vilamos jönnek, talakodnak, nem fér szóra. Ébbe csukta előtted az ajtót. Mi még keresztyura itt volt? Valaki segítsen. Elég volt. Elég volt. Menjen már innen ez a sok ember. Mit csinálnak itt? Nem igaz, hogy mindenki most beteg. Nem igaz, hogy mindenkinek most kell erre a buszra felszállni. Minek van itt az a sok ember?、És、Jézus pedig fordítva gondolkodott valahogy. Az embereknek a szükségét nézte. és tudjuk azt, hogy azt mondjátok, hogy a mint a pásztor nélkül való való juhok, a, a bárányok a juhok, ezok olyan állatok, és azt hiszem, hogy、e, majdnem hogy egyedülálló a ebben, hogy ha nincsen, aki vigyázon rájuk, nincsen pásztoruk. nem védelmezi őket senki, nem terelgeti őket senki, akkor elpusztulnak. Nem tudják magukat megvédeni. Sok állat meg tudja magát védeni, de juhok nem tudják magukat megvédeni. És Jézus úgy látta az embereket, mint juhokat. Akik nem tudják magukat megvédeni. Ugyanis az emberek arra vannak teremtve, hogy kapcsolatban legyenek a teremtőjükkel, a pásztorukkal, és úgy lehet teljes és biztonságos az életük. Ha pedig nincsen meg ez a kapcsolat, akkor lehet, hogy találnak legelőtt egy ideig, lehet, hogy elbarangolnak valamerre, még az is lehet, hogy jól érzik magukat egy ideig, de végül halálra mennek, kárhozatra mennek. És így voltak ezek az emberek is, és nem másképp vannak az emberek ma is. Nem másképp vagyunk. Isten szemében. Néhány gondolat kimaradt még itt az elejénél, akartam mondani, hogy ezekből a megindulásokból, Jézusnak a könnyeiből látjuk azt, hogy van neki valami hihetetlen szeretete az ember felé. Valami számunkra általában felfoghatatlan szeretete. Hogy ő mindkettőként elsőlegesen nem magával foglalkozik, hanem tevélet foglalkozik. Szó szerint a római levélnek a nyolcadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus az anyának a jobján van és esedezik érted, könnyerögi érted, közbenyár érted. Most, amikor reggel bosszantottál, hogy nem sikerül elindulni időben vagy nálunk ez volt, vagy Érdekes voltál valami miatt, valami, valami felbontott vagy csak rosszul ébredtél. Jézus könnyűrgött érted, könnyűrgéérted. Teveled foglalkozik, te érted jött, és mindenért ad agyja érted. A Zsidókhoz írt levél tizenkettik féléternek a második verse, pedig azt mondja, hogy Nézzétek a hitnek fejedelmére, és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte levő örömért, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Néhányan valószínűleg észrevettétek, hogy nem azt olvastam, hogy az előtte levő öröm, öröm helyett, ahogyan a, a legtöbb Biblia írja, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de ez az eredeti szövegben az eredeti szó, ami ott használatos, mind a kettőt jelentheti örömért vagy öröm, öröm helyet. Tudom, hogy ez nekünk furcsa, de a görögben ez mind kettőt jelentheti. Sok fordítás úgy fordítja, hogy az örömért, a magyar fordítások általában úgy fordítják, hogy öröm helyet. Én semmilyes meggyőződéssem, hogy az örömért, mert nem tudom milyen öröm vártn volt őrá, aki aki egy ilyen szerető Isten, hogyha elkerült a -e、volna a kereseted. azonban látjuk, hogy az sok helyen a Bibliában, hogy az ő örömé az, hogy megváltott bennünket, és újra egy útad biztosított az embereknek az ő termékenyénak vissza az ajánhoz, vissza magához. Hát ez az, mi Istenünknek a szíve, férünk. Ki vádolna a választottakat? Könnyen olvashatunk. Értünk ért és hallt szó szerint, és újra él értjük. És ezek után, azt mondta a Tanítványainak a máthéban 37. versben, akkor mondta azért Tanítványainak, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjen munkásokat az ő aratásába. Látta ezt a nagy szükségét, és azt mondja, hogy sok az aratni való, sokat kellene az emberekkel foglalkozni. Nagy munka van, de de kevés a munkás. Érdekes, hogy Mivel tudjuk, hogy Isten mindenható, bármilyen módon szolgálhatna, szolghatna az emberekhez, de valami miatt az ő bölcsességében úgy gondolta, hogy embereket fog használni másik embereket. Úgy maga is emberi testet töltött és úgy jött el közénk, és így azonosult velünk, hogy mi is azonosulhassunk ővel, és embereket akar használni, munkásokat akar az aratásba küldeni, és erre Mit monotta tanítványainak? Nem azt mondta nekik érdekes módon, hogy, hogy érték. Keresjük még a jeleneket, akik ilyen beállítottságúak, és menjünk együtt a az aratásba. Hanem érdekes módon azt mondta, hogy kérjétek az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő az ő aratásába. Van egy titok, amit nehézent tudunk megérteni, de nekünk hívőknek fontos mégis tudnunk azt, hogy senki nem lesz hívővé anélkül, hogy Isten ezt a munkát elvégezni őbenne. Senki nem értheti meg Istennek a dolgait, ha csak nem a szentlélek jelenti kineké. Mindannyian így jöttünk hozzá, és Ugyan így van ez a munkással is. Isten küldi őket, Isten munkája ezeket a dolgokat ki. Nem jöhet emberi erőlkedésből, nem jöhet emberi csupán emberi bátorításból, hogyha vissagondoltak a megtérésütekre vagy újabb születésekre, akkor hányan vannak közületek, akik tudják azt, hogy valaki imádkozott azért, hogy ez megtörténjen? Csak ennyien? Van még olyan? Tegye fel a kezi. Aki tudja, hogy imádkoztak érte, hogy megtérjen, hogy higgyen. Nagyon sokan nagyon valószínű, hogy mindannyiunk ért. Imádkozott valaki, hogy mi hitre térjünk. Isten végzi el ezt a dolgot is, az újjászületést is, és ő küldi munkásokat is az aratásba. Ő hozza Sokszor mi úgy gondolkodunk, és úgy imádkozunk, például egy városért, vagy, vagy egy személyért, hogy ó, Uram, végre mozdulj, vedd észre, hogy mennyire szenved, vedd észre, hogy milyen szükség van ebben a városban, és mozdulj, és áld meg ezt a várost.、De、valójában azt látjuk az ügében, hogy őt jobban érdekli ez a téma, mint minket. Az ő szívén van ez a város. Sokkal jobban, mint a milyenken. És az, hogy mi ezt imádkozzuk, csak azért lehetséges, mert ő ezt mi szívünkben kimunkálta. És most térjünk be át a tizedik fejezetre. És előszólítván tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik a tisztáltalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. A tizenkét apostol nevei pedig ezek. És elkezdi sorolni. Tehát érdekes módon megérkeztek az első munkások. Elég gyorsan, most imádkoztak, és már meg is jöttek. Hogy lehet ez? Ők a munkások. Ez megint egy tanulsága számunkra, hogy bármilyen szolgálatot ahhoz, hogy el tudjunk végezni, meg tudjunk kezdeni, imádsággal kell, hogy kezdjük. Tehát, hogyha Isten nem építi a házat, akkor semmi értelme nincs. Nem fog növekedni. Nem fog megépülni. És ahogyan a tanítványok imádkoztak, Jézus megmutatta nekik, hogy ők ezek a munkások, legalábbis az első hullám, az első csapat, az ez a tizenkét tanítvány. És hatalmat adott Jézus. nekik azokra a dolgokra, amit ő is elvégzett, amit az elmúlt fejezetekben láttunk. És érdekes dolog, hogy az első versben, hogy nevezi őket? Azt mondja, hogy a tizenkét tanítványát. És egy verssel később a mi felosztásunkban azt mondja, hogy a tizenkét apostol nevei pedig ezek. Érdekes. Az előbb még tanítványok voltak, Most apostolok lettek. Mi életünkben is van egy, van egy folyamat egy fejlődés, hogy először érdeklődők vagyunk, hallatók vagyunk, halljuk Isten igéjét valahol. Beszélveünk ezzel hítről, beszélveünk az valaki egy Biblia verset idéznekünk, aztán esetleg elkerülünk egy gyülekezetre, és Isten munkájával a szívünkben az igéje által és Egyszer csak újászületünk. Elhíszjük ezt a mi életünkre és hívőkévé állunk. Általában énkor segítőnek fogadjuk el Istenet, hogy hát igen, nagy sok szükségem van, sok tervem van gyere Isten segíts nekem megvalósítani a, a dolgaimat, amit szeretnék, iskolába menni vagy ö, szakmát kitalnulni vagy a világ legjobbjá lenni valamiben és ö, Utána pedig, ahogyan Isten munkálkodik az életünkben az évek során, rájövünk arra, hogy igazából mi tanítványok vagyunk. Mi nekünk meg kell tanulni, nekünk Jézustól tanulni kell, nem mint egy segít, segítőt használni, hanem nekünk kell rengeteg mindent tanulni őtőle. És ahogyan tanítványként élünk, Isten kimunkálja bennünk azt, hogy legyen egy, egy érzékenység, egy, egy vágy bennünk arra, hogy mások is megismerjék őt, És így válunk kiküldötté, elküldötté vagy apostollá, ami, ami ennek a szónak a, a jelentése. Kiküldött vagy képviselő.、És、a tanítványoknál is látjuk ezt a, ezt a folyamatot. Érdekes még megfigyelni. Végigolvasom a, a tanítványoknak a nevét. A nevei pedig ezek. Első Simon, akit Péternek hívtak, és András az öt testvére Jakab az zebedus zebedeus fia és János az öt testvére Philip és Bertalan Tamás és Máté a vámszedő Jakab az Afedus fia és Lebbeus akit taddeusnak hívtak Simon a Cananeita és Judas az Iskariotes aki elisárrult a öt. Látjuk azt, hogy nagyon sokféle életvitelből jönnek a tanítványok. Máte kiemeli ő magáról, hogy hogy vámseő, és ezek az emberek valószínűleg az életben, szóval egész biztos soha nem kötöttek volna jó néhányan barátságot egymással, vámseővel, az egy szürű halálsok. És még valami, amit megfogjuk észrevenni, hogy többnyire egyszerű egyszerű emberek, egyszerű foglalkozású emberek. Ez csak egy mellékessént jelzem meg, és látjuk ezt megjelenni a pálnak a leveleiben is. Például az első Korintusi leveleiben azt írja: "Első Korintus egy huszonhattól, mert nézitek csak a ti hívásotokat vagy elhívásotokat Acianfiai." hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasok, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemtelenjeit, vagy azt hiszem másik fordítás nincs telennyeit, és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse. Bocsánat, ha valakit megbántottam, világbolondjait, de aki ezt igazán megérti, azt hiszem szívesen vállalja, hogy igen, világbolondja vagyok. Isten pedig elhívott engem. Lehet, hogy vannak közöttetek olyanok, akik azt gondolják, hogy én csak egy karbantartó vagyok, vagy, vagy én csak ez vagyok, vagy nincsen sok pénzem. Isten használni akar téged. Isten rendkívül értékesnek tart. És tudd, hogy a legtöbben Krisztus testében ilyenek. Egyszerűek, nem túl gazdagok, nem túl nemesek. De Jézusban rendkívül gazdagok. És minden, ami isteni, ez a tiéd is. A végéig ma a dimátkozni folyunk egyébként, ezért a a kiküldetéséért, vagy a apostolságért, vagy a ami részünk kertében a, a dolgban, de most menjünk tovább az ötödik ötödik verstől. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik, azt mondta: "Pogányok útjára nem menjetek, és samaritanusok városába nem menjetek be." hanem menjetek inkább Izrael házának eltéveljedett juhaihoz, elmenvén pedig prédikáljatok, mondván elközelített a mennyeknek országa. Hát ez egy nagyon speciális küldetés, egy, egy időleges küldetés, azt látjuk, nem feltétlenül alkalmazhatjuk ezt a, a mai napokra, a mi szolgálatunkra, mert ez egy nagyon különleges helyzet volt. Ugye mikor is történt ez a dolog. Hol vagyunk időben? Ez Jézus... Nem... Felteszek inkább nektek egy kérdést. Ez, ahol most vagyunk, ez az Ó szövetség, vagy az Új szövetség? Most megosztom a gyülekezetet. Ó? De hát nem, mert itt azt írja, hogy Új szövetség. És utána jön ez, nem? Nem? Nehéz a válasz, mert időben hol vagyunk? Jézus szolgálatának három éves körülbelül három éves szolgálatának a második éve körül, körülbelül a virágvásárnap előtt, egyébként évben belül is körülbelül egy ével azelőtt vagyunk, mint amit a domonkos az elején felolvasott. És akkor még a mosesi törvények alatt voltak az idők. Pogányok nem hallottak még az evangéliumról, nem is hallhattak róla, hiszen a mózesi törvény volt még érvényben. Még nem lett az félretével, mert még Jézus nem törölt el az, az ellenünk szóló adóslevelet, még nem bontotta le a falat a népek között, a zsidók és más népek között, még nem szakadt ketté a kárpit a templomban, hogy bárki bejuthat Istenhez a szentek szentjébe, Hanem még ez az előtt volt. Tehát ez egy olyan időszak, ami egy különleges időszak, és számunkra lehet, hogy nem könnyen értethető. Márti, ugye tudjuk, hogy hogy az ő evangéliumát egyszerűbben az zsidóknak írta. S ahhoz, hogy megértsük ezt, kicsit bele kell nézni a, bele kell nézni a háttérébe, és fontos ezt megértenünk, hogy ez még Jézus halála és felhamadása előtt volt. Tehát valóban az összevetési Időben van még holott már. Ez új szövegcégről szólnak ezek az írások. Még egy évekkel körülbelül elteltéhe, míg Jézus feláldostatik és feltámad. És ezért van az, hogy azt olvassuk, hogy nem, nem engyétek a pogányokhoz. hanem csak Izrael eltévedt juhaihoz. Jézusnak volt egy pontos terve, hogy hogyan fog szolgálni. Látjuk ezt a tervet egészen visszamenőleg, már először. Mózesnek az első könyvében tulajdonképpen nézzük meg a Mózes első könyvének tizennyolcadik fejezetének tizennyolcadik verse, ezt mondja. És mondta az ór: eltitkolja me Én Ábrahámtól, amit tenni akarok, holott Ábrahám nagy és határmas népé lesz, és benne megáldatnak a földnek minden nemzetcsígei. Isten úgy tervezte. hogy Ábrahámon keresztül és a zsidó népen keresztül áldja meg az egész földet. Ezzel lehet vitatkozni, ezzel lehet mérgelődni, de így tervezte, és így végezte el.、Hát、minden a terv szerint megy, Jézus ebben a tervben van, és most a zsidókkal és az ő Izrael el,、e, eltévet juhaival foglalkoznak. Ő maga is. Volt egy eset, aminek keresem a jegyzetét magamnál, Lehet, hogy valaki emlékszik, hogy Jézushoz ment valaki, aki nem volt izraelita, és kérte egy gyógyítást. És először úgy csinált, mintha meg se hallaná. Magyar meg fogom találni valahol. Ha valaki tudja előbb, az mondja... Ez a nőtől egy fejezet, hanyadik vers? Fővárosnál leíti vesz, mert elvesztem a jegyzetéhez. Köszönöm szépen. Itt is látjuk, hogy már-már szinte sértő, hogyha nem értjük, hogy miről van szó, hogy Jézus azt mondja, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael eltévedett ö, juhaihoz. Micsoda, ott van egy ember, és, és nem kaphat ebből az áldásból. De meg kell értenünk azt, hogy ez melyik időszak volt. És ö, Jézus nem azt mondta, hogy nem küldettem másért, hanem azt mondta, hogy csak nem küldettem máshoz. Mert ebben az időben, terv szerint, Ez volt az övé dologa, de látszik, hogy mégis könnyűül trágyá, és segített. De térszerint először zsidoknak kellett hallani az evangéliumot, és Isten országának, menye országának a hírét, hogyan itt olvassuk tovább a hetes vers-től. Elmenvéim pedig, prédikálatok, mondván elközelítet a menyeknek országa. Ez az első dolog, amit látunk, hogy hogy tenniük kellett, hogy ezt hirdetni. Elközöltetett a mennyeknek az országa, vagy máshol látjuk, hogy Isten országa. Az elkövetkezendő fejezetekben sok példázatot fognak arról látni, hogy milyen az Isten országa. Isten országa ilyen, olyan, majd ezt, ezt akkor részletesen tanít, tanulmányozzuk. Mi ez a, ez a mennyek országa? Milyen dolog ez? Ez Nyilván valahogy nem, nem egy olyan ország, mint amiről most beszélünk, vagy nem egy olyan királyság, ami amilyen, amilyeneket látunk a földön, hanem, hanem milyen jellegű dolog ez? Ugye két ö, ö, részét vagy két szempontból ö, látjuk ezt a Bibliában megjelenni. Van, hogy Jézus mondja, hogy az Isten országa az közöttetek van. Különböző forítások különböző képen forítják. Van olyasmi, hogy hogy bennetek van, más olyasmi, hogy hogy közöttetek van. A lényeg az, hogy nem egy földi fizikai országról van szó, és nyilván vannak olyanok, akik akik ben benne vannak, hanem közöttünk van. Tudjuk azt, hogy van két nagy ha nem van egy nagy hatalom, az Mennyeknek az országa, Istenek az országa, és van egy másik hatalom a Sötétség hatáma, és ez a semünk el most nem látható, de egyszer láthatóvá válik. És az ígéretek szerint látjuk azt is, hogy egyszer ez fizikailag is és egyértelműen megmutatkozik a számunkra, és mennyeknek az országa, Isten országa eljövendő, ahol teljesen egyértelmű lesz az, hogy ki hova tartozik. Most az emberek nem látják ezt a különbséget, hogy ki hol van, ki, ki melyik országba tartozik, de Isten számon tartja, ő látja. És így már létezik. Most közöttünk van, de eljövendő. És az üzenet, amit hirdetnünk kellett, az, hogy elközelített ez a mennyek országa. Egyrészt lehet csatlakozni ehhez az országhoz, és később sok példát látunk erre, és a másik pedig utat készíteni Jézusnak. A zsidóknak a, meg kellett érteniük azt, hogy kicsoda Jézus, és mint egy előre kellett hirdetni, hogy ő ki, és mit fog elvégezni a, a váltság művében. Kicsit olyan, mint amikor jön egy film a mozikba, én mostanában nem láttam ilyen hirdetést, de talán még mindig van, és, és akkor nagybitükkel ki van írva, hogy jön. Ez is ez a film, és be lesz mutatva, és mindenki várja, mert híres színészek vannak benne. Én nem nézek új filmet, de talán van közvetek olyan, aki ilyen és előre hirdetik, hogy lesz ez, és mindenki készüljön, mindenki ben tudatosodjon, hogy jön ez a film. Itt pedig mindenki ben tudatosodjon, hogy itt van Jézus. Ő az, akit várta, Ő az a Messiás, aki a keresztre megy és elvégezi munkáját mindenkiért. A második dolog, a második dolog, amit pedig látunk, nyolcadik versben: betegeket gyógyítjatok, poklosokat tisztítjatok. Halottakat támasztok, ördököket üzletek, ingyen vettétek, ingyen adjátok. A második helyen szerepelnek ezek a csodák, amiket, amiket szintén megbíztsz őket Jézus illetve Fölhatalmas őket, hogy ezeket megtegyék. Ennek két fő oka van. Az egyik, hogy alátámaszták ezt a tanítást, illetve Jézusnak a személyét. hogy ez igaz és hogy Isten től való. Igaz volt a másik, csupán megáldani, megáldani az embereket és könnyűrűlni rajtuk, segíteni a nyomorúságukon. Az mondja, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok. Lát, hogy nem mindent lehet alkalmazni ebből a az igeszekasból a mai szolgálatra, de ez mindeképpen egy egy fontos rész. amit, ami már a is szól, és utána azt mondja, hogy ne szerezzetek aranyat, se ezüstöt, se réspénzt a ti elszigyetekbe, se utitáskát, se két ruhát, se sarút, se pálcát, mert méltó a munkás az ő táplálékára. Először ellenmondásosnak tűnik, ez az igé, mert azt mondja, hogy ne szerezzetek semmit, mert méltó a munkásra. akkor ez most hogy van? Most szerezhetünk, vagy nem szerezhetünk, vagy ha méltó, akkor miért ne szerezünk? És、uh, arról van itt szó, hogy、uh, ne gyűjtsenek, ne szerezzenek maguknak, ne、uh, halmozzanak föl maguknak dolgokat, ne venjenek magukhoz dolgokat, hanem bízzanak abban, hogy méltó a munkás az ő táplálékára. Tehát ahova mennek, és nem felejtsük el, hogy ezek nem pogányok, hanem zsidók. Ezek、uh, Izrael Eltévet Juháj, ahová mennek, ott bizanak abban, hogy Isten gondoskodni fog róluk. Másik evangéliumokból kiderül, hogy úgy, olyan módon, hogy meghívják őket nyilván、uh, adnapt nekik enni, illetve bármilyen szükségük van, az、uh, teljesen normális, hogy aki jön szagálni egy jó hírrel. azt vendégül látnyák és mindent megadnak neki amire szüksége van ugyanakkor hogy ne gyűjtsse magának be ezeket a dolgokat hogy ne ö, abban bízson hanem egyedül Istenben egyedül Istenre támaszkodjon és az ő gondviselésére 11-es vers amely városba vagy faluba pedig bementek tudakozzátok meg Ki abban méltó, és ott maradjatok, amíg tovább, me, tovább mehettek. Vagy amíg tovább nem mentek más, másik fordítás szerint. Ez, ez nyilvánvalóan nem vonatkozik szintén a mai szolgálatunkra, mert nem tudunk úgy menni, hogy azt keresünk, hogy ki az, aki méltó. Senki nem méltó. És a pogányok között, és a, az új szövetségben ez teljesen másként van. Van mint mint ebben az időszakban volt, de az övé dolguk az volt, hogy mekkeresik, hogy ki az aki méltó, ki az aki befogadó az ő üzenetükre, és hogy ott maradjanak. Ez egy kicsit nehéz ennérthető, hogy hogy ott maradjanak, amik tovább nem mentek. Jó kösz egy év alami, továbben nem menünk, addig, addig ott maradunk. De arra van szó, hogy az a ház, ahol bemennek, és amelyik méltó, amelyik befogadja őket és befogadja az üzenetet, ott maradjanak. és ne menjenek át egy másik házhoz, ahol esetleg később találkoztak valaki vele, ahol jobbak a körülmenyek vagy gazdagabb valaki, hanem ha letelepettek, letelepettek egy városban, egy helyen, egy háznál, akkor ott maradjatok, amíg abba a városból tovább nem mentek. Ne menjetek egyik házról a másikra, azért, mert valaki jobb helyet kínál, vagy vagy tovább szeretnétek menni, hanem ha egyszer egy helyre bementetek, maradjatok ott. Tizenkettesféls, ha pedig bementek a házba, köszönjétek azt. És ha méltó a ház, szájonatíj bíékességetek rá. Ha pedig nem méltó, a tíbékességetek rátok térjen vissza. Hát amikor bementek, egy köszöntésre győz szándékkal menjetek. És hogyha méltó a ház, a tíbékességetek sájon rá, és ha pedig nem méltó, akkor térek vissza tirátok. Ahogyan mi is ö, igyekszünk az uraszolgálni és evangélizálni, az ő jó hírét ö, vinni az embereknek, akkor a mi dolgunk az, hogy legyen egy jó szándék, egy egy ö, egy pozitív ö, hozzáállás mindenkihez, de az ő válaszuk az már nem a mi felelősségünk, hogy ha ők nem akarják ezt a békeszéget, az nem a mi dolgunk. az nem kell hogy a mi vállunkad nyomja, hanem akkor télen visszatér ránk ez a békeségi. Tizennégyes vers és ha valaki nem fogad betiteket és nem hallgatja a ti beszédeket, mikor kimentek abból a házból vagy városból, lábaitok porád verjétek le. Ez egy olyan mérges dolognak hangzik, hogy hát ezek nem akarják adni ezt a jó hírt, akkor ény a port is levérik róla. Ugyanakkor van ennek egy olyan szempontja, vagy alkalmazása, hogy amikor mi hirdetjük az evangéliumot, kollegáinknak, munkatársainknak, iskolatársainknak, szomszédainknak, és ők nem hallatnak, nem rájuk a mi istene, Isten jó hírére, és hívos szavára. akkor valamilyen módon felelőségünk viszont az, hogy tudassuk velük, hogy ez nem nincs rendben, és hogy nagy veszélyben vannak, nagy bajban vannak, és hogy kárhoz adt felelétartanak, és hogy olyan helyre tartanak, amit úgy nevez a Biblia, ha múltkor olvastuk, hogy külső sötétség, ahol nincsen Isten jelentése, sötétség és szemvedés van, de nem egy ideig, hanem örökre, olyan amit még soha nem látott az ember, és felelőség nekünk. hogy figyelmeztessük az embereket erre. Nem szabad csak a szép részét mondani az evangéliumnak, a mézes-mázas részét, hogy Isten szeret, Isten vár téged. Fontos, hogy az emberek megértsék azt is, hogy kározat alatt vannak, nem lesznek, vannak. És hogyha abból nem menekülnek ki, azon az egyetlen úton, amit Isten mutatott, akkor elvesznek, és örökre Isten nélkül lesznek. Ez nagy felelősségünk nekünk. 15. vers. Bizony mondom nektek, az ítélet napján könnyebb lesz a szodoma és gomoraföldjének dolga, mint annak a városnak. Óriási felelősségük volt a tanítványoknak is, de óriási felelősségük volt azoknak, akik hallották ezt az üzenetet. Sízus azt mondja, hogy nagyon komoly büntetésük lesz, mert nyilván Szodoma is Gomorra nak nem hívtat olyan egyértelmés, olyan ö, jelentős kijelentés, mint ezeknek az embereknek, hogy olyan látták a csodákat Jézus által, látták a csodákat a tanítványok által, és hallották a, az evangéliumot. És ugyanígy, akik ö, rajtunk keresztül vagy más forrásból. Hallják Istennek a jó hírét, örömhírét. Ő nekik is nagyon nagy a felelősségük. És élet halál kérdéséről van szó. Így kell nekünk is ezt szemlélni a, a hétköznapjainkban. És végezetül, mivel ez a misszió, ez a küldetés nem ránk vonatkozik, szó szerint, hanem Tanítványokra vonatkozottak, így mind zsidók voltak a zsidó Jézus által és Izrael népehez küldettek. Viszont van együnk egy másik küldetésünk a Bibliában, ami ugyanezekhez a tanítványokhoz szolt egy hián. A Máthé Evangeliumnak a végén olvashatjuk ezt, amit sokszor nagy küldetésnek is nevezni, és szeretnék, hogy ezt megnézzük egy kicsit. Máthé 28 az az a legvégé. és utána pedig szeretném, hogy imádkozzunk, hogy küldjön az aratás úra munkásokat az aratásba. Tehát Máté 28.16-tól Jézus feltámadása után találkozott velük Galileában. A 11 tanítvány pedig elment Galileába a hegyre, ahová Jézus rendelte vala őket, és mikor meglátták őt, leborultak előtte. Némejek pedig kételkedtek. És hozzájuk menve, né Jesusz szólt nekik, és így ezt mondta: Nekem adatott minden hatalom, menyien és földön. Elmenvéné azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkerestévé néőket, az anyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében. és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen. Valaki azt mondta egyszer, hogy a, soha ne említsed magadat, önmagadat a pulpitus mögül. Ö, azt nekem nehéz mondani. tenni, mert néha, amikor Istint csinál valamit az ember életében, akkor azt gondolom, helyén való arról is beszélni. És egy apróságot szeretnék csak elmesélni. Nem gondolom, hogy különösebben nagy evangélista bajnok lennék a munkahelyemen, vagy a bármerre, amere járok, de Isten mégis az elmúlt időben adott nagyon jó lehetőségeket és és valahogy kis munkárt a hogy beszéltem őről a embereknek például itt volt ez a Pro Krist dolog ami egy nagyon jó nagyon jó szolgálat volt és próbáltam arra is hívni embereket és senki nem jött el de a szórólap kapcsán nagyon jó beszélgetéssel alakult ki, a kijelzésről ben a munka helyemen Ezzel kapcsolatban és az mindig egy ölem, Jézus evangéliumáról beszélni. Tegnap, hogy tegnap előtt például mentem a gyárba és egy srácsnak gratuláltam, mert most növésült meg és mondott valami olyasmit, hogy „Ha、ah, majd meglátjuk, hogy lesz, hát ha most nem, akkor majd, majd elvállunk, hogy valami”. Mondom azért vigyázz, mert mondom azért egy ez egy igére volt. és vanom van Istennek is segít ebbe és én azt tapasztalom és kiderült, hogy teljes érdeklődve volt az evangélium felé. Eseménytott ez a dolog is, hogy a nézzük az elhívásunkat, hogy hogy inkább a hogy nem sokan nemesek, nem sokan hatalmasok és lehet, hogy a a prókristéjinkébb a a mellosokat kellett volna gyárbol hívnom és nem annyira zirodi irod, stákat, akikkel közleb dolgozom, de nagyon érdeklődve volt. és tudott is egy két dolgot is, annál jó volt Istenről beszélni vele. Egy másik nap pedig a múlt héten szombaton be kellett mennem valami miatt nagyon ritkán van ilyen, és a biztonsági szolgálatnál beszéltem egy ilyen örell, akiivel nagyon régen találkoztam, mert évek óta nem volt ott, és beszégettünk néhány dologról. mert volt egy kis szünet a, a munkámban, egy próbagyártás miatt kellett bemennem, és ö, olyan meglepő dolgokat mondott nekem, hogy ö, azt mondja, emlékszel, hogy amikor beszélgettünk az Isten dolgairól, az evangéliumról, hogy az tudott, hogy nekem az, ez egy for, fordulópont volt az életemben. Az hiszem így mondta, hogy fordulópont. Mondom, nem, nem, mikor volt az? És,、e, tényleg nem is emlékeztem rá. És körülbelül tíz éve lehetett Hogy valamilyen módon leültem vele. Most már emlékszem, meg megbeszéltük, hogy egy ilyen kis zöld füzettel az evangéliumnak a tényeit átbeszéltük ott a az üzemi étkezében. Teljesen elfeledkeztem róla. És kiderült, hogy a a szászután a valamilyen módon ugye hívő lett, vagy remélhetőleg újabb született, és most egy evangéli, egy evangélikus gyülekezetnek a tagja. és elkezdt nekem messzi anya arról, hogy mi szól a fordulópont volt az életébe, és úgy földbe botva Isten engem használ, és én el is felejtettem. És、euh, látszuk itt ezt a nagy küldetést, és sokszor lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez túl nagy nekünk. Kik vagyunk mi, hogy hogy mi ebben részt vegyünk? Biztos ez az olyan, olyan miszionárlusoknak való, akik telnek az egész életüket erre föltesszik, és bizonyára nekik való, nekik is való. De melyik misszionárus fog találkozni a te munkatársaddal? Vagy a te osztálytársaddal? Lehet, hogy fog, lehet, hogy nem fog. De te ott vagy mellettük. Mi ott vagyunk mellettük. Mellettük élünk, van lehetőségünk nap-minnap bizonyságot tenni az életünkkel, és alkalmanként bizonyságot tenni a szavainkkal. Így hát ez a, ez a, ez a nagy küldetés, Ez mindannyiunknak szól. Mindannyian Jézusnak a tanítványai vagyunk, és valamilyen módon, még akkor is lehet, hogy nem mindenki olyan nagy módon vagy, vagy jelentős szembe tűnő módon, mint például a méter, egy országból egy másik, egy másik kontinensre vész, vagy valaki egy másik városba viszi, egy másik országba visz, de mindannyian részt kell, hogy vegyünk ebben a nagy küldetésben. Lehet, hogy De neked csak az utca egyik oldaláról kell átmenni a másikra. Vagy lehet, hogy csak kite, ki kell térned az utadból, hogy beszélj valakivel, hogy, hogy segítsél valakinek, hogy imádkozz egy munkatársadért, vagy a munkatársad gyerekéért, aki beteg. Van egy másik kolléganőm, akivel egy furcsa alkalommal nagyon jót beszélgettünk, és kiderült, hogy nagyon érdeklődik a hit, hit iránt, és... Asten vittem neki néhány könyvet, meg beszégettünk. Van más kereszti nyismerése, és most pénteken, ma héten kérdezte tőlem, hogy hová lehetnek küldeni az egy százalékokat. Nem egy nagy dolog, az egy százalékok önmagában, de fordul a szíve Isten felé. És olyan csodálatos, ezt látni, a legnagyobb öröm ezt látni. És azt szeretném. hogy végezetül csináljuk, hogy van itt ez a ez a zúdásítás, amit Jézus mondott az öt tanítványainak. Azt mondta, hogy az aratni való sok könnyűrületességre indult a nép fölött, mert el voltak győtörvén, szétszórva, mint a pástor népüvaló juhok. Ez majd így van. Az emberek, akik bosszantanak minket a busz megállóba, vagy az orvosi rendelőben, vagy akikbe belebotlunk itt a városba. Ők tulajdonképpen elgyötört, szétszort, juhok. Isten teremtette őket. Pásztor nélkül vannak. Pásztorra van szükségük. És a pásztor keresi őket. És a pásztor úgy döntött, hogy téged küld. És engem küld. Ez egyik fő oka, hogy még itt vagyunk. Már elragadhat, elragadhatottunk volna, és elfagunk. Bizonyában, de itt vagyunk, és az a dolgunk, hogy ezt az ölem hird vigyük tovább. Tehát az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjen munkásokat az ő aratásába, és ne lepődjétek meg, hogy tiszták azok a munkások. Úgyhogy Mett nem tudom milyen formában, tudom, hogy egy dolgot elfelejtettem említeni, hogy a Golgotában megy egy imádság pont ezzel kapcsolatban. A Mett néhány héttel ezelőtt minket is felszólított, és együtt imádkoztunk ezért. És az egész Golgotában, de erről a Mett többet tud, egészen a Budapesttől Niskolci megy az imádság ezért, pontosan ezért. És az itteni vezetőknek is van egy, el, van egy elképzelés, egy látása arról, hogy hogyan tudunk tovább lépni, hogyan tudunk növekedni itt, de hogyan tudunk növekedni kecskéden. Oroszlányban remél, meghallhatja. Pápán. Tardosan. Körül vagyunk véve rengeteg emberrel, eltévet juhokkal, akiket a pásztor meg akar keresni, és nem tudjuk, hogy miért, de minket akar használni. És... Ezért imádkozzunk. Az gondolom a metnek ez még inkább vagy vagy biztos, hogy egy többdologos a szívében van ezzel kapcsolatba, úgy hogy ha esetleg vezetné minket ebben, és vala olyan imádkozzunk nálunk ezzel ezért a dologért, de még egyszer kérem, elnefelezkedetek magatokról, amikor munkásságban gondolkodtok, mert Jézus elhívott benneteket, elhívott bennünket, tanítványokkal váltunk, és Apostolokkal kiküldött, kiküld szegítséget, kiküldötteké, ki, akar minket tenni, hogy vigyük az öröm hírét. Akkor jereget és vedd át jó.